Pe bănci de lemn, În scunda tavernă mohorâtă, Unde pătrunde ziua Printre ferești murdare, Pe lângă mese lunge, Stătea posomorâtă, Cu fețe întunecoase, O ceată pribegită. Copiii săraci și sceptici Ai plebei proletare, Ah, zise unul, Spuneți că-i omul o lumină, Pe lumea asta plină de amaruri și de chin. Nici o scânteie-ntrânsul nu-i candidă și plină, Murdară este rază -i, ca globul cel de tine, Asupra cărui dânsul domnește pe deplin. Spuneți-mi ce-i dreptatea, ce-i tare, se îngrădire cu averea și mărirea în cercul lor de legi. Prin bunuri ce furară, în veci, vezi cum conspiră contra celor ce dânși la lucru i și le subjugă munca vieților întregi. Unii plin de plăcere petrecă lor viață, trec zilele voioase și orile surâd. În cupe vin de ambră, iarna grădini verdeață. Vara petrecere, alpii cu frunzele de gheață, ei fac din noapte ziua și a zilei ochi închid. Virtutea pentru dânșii, ea nu există, însă vă predică, căci trebuie să fie brațe tari. A statelor greoaie care trebuie împinse și trebuie luptate războaie la prinse, căci voi murind în sânge, ei pot să fie mari și flotele puternice. Și armatele făloase, coroanele ce regii le pun pe fruntea lor și acele milioane ce-ngrămez luxoase sunt strânse la bogatul pe cel sărac apasă și supte din sudoarea prostitului popor. Religia, o frază de dânșii inventată ca cu a ei putere să va plece în jug. Căci de ar lipsi din inimi speranța de răsplată, după cea mar munciră-ți mizer viața toată, ați mai purta o sânda ca vita de la plug. Cu umbre care nu sunt, v-a întunecat vederea și v-a făcut să credeți că veți fi răsplătiți. Nu, moartea cu viața a stins toată plăcerea. Cel ce în astă lume a dus numai durerea, nimic n-are dincolo. Căci morți sunt cei muriți. Minciuni și fraze totul ce statele susține. Nu-i ordinea firească, ce ei a fi susțin. Averea să le aperi, mărirea și -a lor bine, Ei brațul tău în armă ca să lovești din tine Și pe voi contra voastră, la luptă ei vă mân. De ce să fiți voi, sclavii milioanelor nefaste, voi? Ce din munca voastră abia puteți trăi? De ce boala și moartea să fie partea voastră, când ei, în bogăția cea splendidă și vastă, petrec ca și în ceruri, n-au timp nici de a muri? De ce uitați când voi ieși număr și putere? Când vreți, puteți prea ales pământul să împărțiți. Nu le mai faceți ziduri unde să închid avere, Pe voi unde să închidă, Când împingi de durere, Veți crede că aveți dreptul și voi ca să trăiți. Ei îngrădiți de lege, plăcerilor se lasă, Și sucul cel mai dulce pământului îl sug. Ei cheamă în voluptatea orgiei zgomotoase De instrumente oarbe a fiici frumoase, frumusețelile tineri, Bătrânii lor distrug și de întrebați atunci, vouă, ce vă rămâne? Munca din care dânsi se mbate în plăceri, robia viața toată, lacrimi pe neagră pâne, Copilelor pătate, mizeria în roșine, ei tot și voi nimica, ei cerul voi dureri. De lege n-au nevoie, virtutea e ușoară când ai ce-ți trebuiește, Iar legi sunt pentru voi, vouă vă pune lege, pedepse vă măsoară, Când mâna vă întindeți la bunuri zâmbitoare, căci nu-i iertat nici brațul teribilei nevoi. Zdrobiți ori la cea crudă și nedreaptă, ce lumea o parte în mizer și bogați, atunci când după marte răsplată nu vă așteaptă faceți ca în astă lume să aibă parte dreaptă egală fiecare și să trăim ca frați. Sfărmați statuia goală a Venerei antice, ardeți acele pânze cu corpuri teninsori. Ele stârnesc în suflet ideea neferice a perfecției umane și ele fac să pice în ghearele uzurei copile din popor. Sfărmați tot ce inima lor bolnavă, sfărmați palate, temple ce crimele ascund, Zvârliți statui de tiran în foc, să curgă lavă, să spele de pe pietre până și. Urma sclavă celor ce le urmează până la lumii fund. Sfărmați tot ce arată mândrie și avere. O dezbrăcați viața de haină, de granit, de purpură, de aur, de lacrimi, de urât. Să fie un vis numai, să fie o părere ce, fără de patimi, trece în timpul nesfârșit. Zidiți din dărâmâure. Gigantici piramide, ca un memento mori pe-al istoriei plan. Aceasta este arta ce sufletul deschide înaintea veciniciei, nu corpul gol ce râde cu mutra de vândută, cu ochi vil și viclan. Oh, aduceți potopul, destul voi așteptați ca să vedeți ce bine prin bine o să ias nimic. Locul hienei îl luă cel vărbareț, Locul cruzimii veche cel lins și Formele se schimbară, dar răul a rămas. Atunci vă veți întoarce la vremile urite, Ce mitele albastre ni le șoptesc ades. Plăcerile egale egal vor fi împărțite, Chiar moartea când va stinge lampa vieții finite, vi s părea un înger cu părul blond și des, atunci veți muri lesne, fără de amar și grijă. Feciori în lume, cum voi ați viețuit, chiar clopotul n-a plânge cu limba lui de spijă pentru acel de care norocul a avut grijă. Nimeni de a plânge nare. el traiul și-a trăit. Și boale! Ce mizeria și averea nefirească le nască în oameni, toate cu încetul sortopii. Va crește tot ce în lume este menit să crească. Va bea până în fund cupa, până va vrea să o zdrobească, căci va muri când nu va avea la ce trăi. Pe malurile seinei, în faeton de gală, Cezarul trece palid În gânduri adâncit. Al undelor greu vuiet, vuirea în granit a sute de echipajuri, gândirei nonșal. nou Poporul loc îi face tăcut și umilit. Zâmbirea lui deșteaptă, Adâncă și tăcută, Privirea-i ce citește În suflete omenești, și mâna ei care poartă destinele lumești, Cea grupă zdrențuită în calei o salută. Mărirea ei e în taină legată de acești. Convins ca voi el este înălțimei solitar, lipsită de iubire, cum că principiul rău, nedreptul și minciuna al lumii duce frâu. Istoria umană în veci se desfășoară, Povestea ciocanului ce cade pe lău. Și el, el, vârful mândru al celor ce apasă, Salută-n lui cale pe apărătorul mut. De-ați lipsit din lume, voi, cauza întunecoasă de răsturnări mărețe, mărirea radioasă, Cezarul, chiar Cezarul, de mult ar fi căzut. Cu ale voastre umbre, nimica crezătoare, cu zâmbetul vă rece de milă părăsit, cu mintea de dreptate și bine răzătoare, cu umbra voastră numai puteri îngrozitoare, la jugui el silește pe cei ce l-au urât. Parisul arde în valuri, furtuna în el se scaldă, turnuri ca facle negre trăsnesc arzând în vânt. Prin limbile de flacări ce în valuri se frământ, Răcnete, vuie de arme pătrund marea cea caldă, Evul e un cadavru, Paris al lui mormânt. Pe stradele încrușite de flacări orbitoare, Suiți pe baricade de bulgări de granit, Se mișc batalioane a plebei proletare, Cu cușme frigiene și arme lucitoare, Și clopote de alarmă răsună răgușit. Ca marmura de albe, ca ea nepăsătoare, Prin aerul cel roșu femei trec în arme braț. Cu păr bogat și negru, ce piumeri se coboară Și sânii lor acopăr, e ură și turbare În ochii lor cei negri, adânci și desperați. O, luptă-te învălită în pletele zbogate. bogate, Eroic este astăzi copilul cel pierdut, Căci flamura cea roșă cu umbra de dreptate Sfințește a ta viață de tină și păcate. Nu, nu ești tu de vină, Ci cei ce te-au vândut.